Жили племена із сумною долею прокляттям. Вони будували свої міста з країв терену, який їм подобався, досередини. Коли не ставало місця для жител і населення не могло поміститися в місті, його покидали і будували нове місто, перекочувавши на ширший простір і знову оточивши себе лиховісним колом звідки впав цей аркан на людську свідомість. Отак От ми й сиділи, і кожен думав про своє. «Прокопе, що, Гафійко?» «Не думайте, не треба». «Чому?» «Ми тут недовго», – мовила вона, запинаючись. «А здається, що минуло багато днів». «Тобі скучно?» «Ні, я подумала, що могили старять людей. Ну, не самі могили, а їх присутність. Чи що...» Вона розгубилася, вживши заблудне книжне слово, та швидко опанувала себе і додала. «Я від це відчула на собі. Знаєте, євреї виносять покійників з дому того ж дня. Забобони? У них щось від правди, – серйозно сказала вона. Що саме? Ну, якась пересторога чи ще щось?» – хафійка коротко звела брови і сіла зручніше. «Оцим байдуже», – сказав я, – «та ми повинні пам'ятати, як вони жили, бо тоді і на нас чекає така штука, як поховання». Гафійка зиркнула на мене широко розплющеними зляканими очима. «Підемо, Гафійко», – сказав я. Місто відбушувало. Війтиха безпечно досипляла під кожухами святковий сон, лиш клин з-підниці парусом роздувався на вітрі. Що ми тут ночувати будемо? бідкалася Гафійка. Якщо батькові треба. Мене непокоїло, чи омелян встигне попідписувати контракти, але ж він мусить піти за гербовим папером. І саней зіскоснув червоний півкожушок, яким війтиха вкрила ноги. Піднявши його, я сперся на затильник і дивився, як майдан, поспіхом покидають останні підводи. «Файно, безподібно», – процокав я замислено. «Чи ти зовсім здорів?» – схопилася Катерина. «Мабуть, Іванчук сюди вже навідувався». Катеринині очі дивилися крізь заволоку, лице розцвіло, як польовий мак. «Ласкаво прошу вибачення, промимрив Іванчук, скалячи на мене око і позираючи на йвій тиху. «Правда, файно було». «Де ти подів мого?» – гукнула Катерина. «Пан Омелян зостався в справах із представниками». Іванчук поштурхав чоботом перетоптаний сніг, перехопив пакунок. «Діл таких нині в них?» Він огледівся, напалаючи небосхил, ще щось відкопуючи в пам'яті, чим би нас приголомшити. Ого, позатікали всі члени!» – зітхнула повчаному Катерина. Усі до одного позатікали. Гахійка відвернулася, надувши губи в посмішці. Іванчук скористався моментом і встромив у солому біля катерининих колін осоружну ношу. Невдовзі протюпав Гривастюк. Уваги, панове! мовив він значно. Нас, він кивнув і на мене, запрошено на банкет. Рушайте волі до театру а я заженув коней на ніч ліг. Починалася вседержавна пиятика. Із Дністра потягнув колючий вітер, завихрив, закружляв фалди снігу. Ми війшли до залу на затишне терликання скрипок і поринули в гаморі. Прутконога пані в спідничці вище колін – провела нас до столу, постояла, сміхаючись, поки ми розсідалися, і пішла на зустріч новим гостям. Які всі будючні, прошепотіла Гафійка. За столами точилися випадкові до знайомства розмови. Молодий ще був, дівчину кралю висватав. Молодичка за сусіднім столом при кожному слові складала, як до молитви, руки. І на тобі таке горе, він за лісу виходив? Так-так, і дивіться, Ністер лишень замерзав, а вони вже прокинулися. Мої супутниці гострили слух. Бесті на кригах перепливали.